Charles Dickens, Bladud királyfi igazhistóriája Még alig 200 évvel ezelőtt az egyik helybeli fürdőben látható volt egy fölírás, a hírest nevezetes Bladud királyfiról, a fürdő hatalmas alapítójáról. Ez a fölírás azóta már teljesen elmosódott. De már sok-sok évszázaddal azelőtt, Apáról fiúra szállt egy régi legenda, hogy a dicső királyfi tudományokban gazdagon hazatérvén a régi atémból poklosságba esett, elbújtosott királyi apja udvarából és bánatosan élt a napjait paraszt és és kondák között. A kondában, így szól a legenda, volt egy hatalmas és tekintélyes külsejű disznó. Azt a királyfi nagyon megszerette, mert az is bölcs volt, és ez a disznó megfontolt és tartózkodó természetével kivált a többi közül. Sokkal különb volt a sok falánk és csúnyán röfögő társánál. A fiatal királyfi nagyot sóhajtott mindig, amikor a disznó fenséges ábrázatára nézett. Ilyenkor királyi apja jutott az eszébe, s a szemem megtelt könnyel. Az okos disznó nagyon szeretett fürödni, a sűrű, lucskos iszabban. Nem nyaranként, mint a többi közönséges disznó szokott manapság, hogy lehűtse magát, s ahogy már akkor is szokták, azokban a régi időkben, ami azt bizonyítja, hogy a civilizáció fénye bár homályosan, de már derengeni kezdett hanem a hideg, zimankós téli napokban. A sörtéje mindig olyan sima volt, az éne mindig olyan ragyogó, hogy a királyfi elhatározta, ő is kipróbálja annak a víznek a hatását, amelyben barátja fürödni szokott. Ki is próbálta? A fekete iszap alól bát meleg forrásai bugyogtak elő. A királyfi megfürdött és meggyógyult. Sietve hazatért apja udvarába, lerodta a fiúi hódolatát, aztán visszasietett ide és megalapította itt ezt a várost, híres fürdőjével együtt. Régi barátságának egész melegével kutatott a disznó után, de ó, a disznó halálát lelte a vízben. Vigyázatlanságból egy nap túlságosan forró fürdőbe talált bemenni, és a természetbúvár nem volt többé. Ezen a téren később utánzója támadt, Pliniusban, aki szintén tudásszomjának esett áldozatul. Így szól a legenda. Hallgassuk meg most az igaz történetet. Sok évszázaddal ezelőtt fényben és dicsőségben uralkodott a híres és nevezetes Lúd Hódibrász, Britannia királya. Hatalmas fejedelem volt. Ha egyet lépett, renget alatta a föld, mert olyan kövérre hízott. Népe az ő arcának melegében sütkérezett, olyan vörös és olyan fényes volt az ábrázata. Király volt tetőtől talpig, minden porcikájában. Márpedig nagyon sok porcikával rendelkezett, mert ha nem volt is nagyon magas, szélességben ugyancsak kitett magáért, és amennyivel kevesebb porcikája volt hosszúságban, azt bőven pótolt a széltében. Ha az újabb kor elsatnyúlt fejedelmei közül hozzá lehetne hasonlítani valakit, azt hiszem, csak a derék Kól király lehetne ez a dicső hatalmasság. A jó Ludhud királynak felesége is volt, akinek 18 évvel előbb fia született, s ezt a fiút Bladudnak hívták. A királyfi tíz éves koráig apja birodalmában egy intézet falai között nevelkedett. Előkészítő oktatásban részesült, Azután egy megbízható kísérő oltalma alatt Aténba küldték felsőiskolákra. És, mint hogy egyetlen növendéket sem bocsátottak el előbb, ott is maradt nyolc hosszú eszendeig, mely idő elteltével királyi apja elküldte érte a főkamarását, hogy fizesse ki a számlát, és hozza haza a fiút. Amit a főkamarás el is végzett amiért otthon aztán nagy lelkesedéssel fogadták, és tüstént nyugdíjazták. Amikor Lót király megpillantotta fiát, a herceget, s látta, hogy milyen szép szál fiatal emberré erdült, rögtön az ötlött az eszébe, hogy milyen nagyszerű dolog volna nyomban megházasítani, úgy, hogy a királyfi gyermekei révén az idők végezeteig tovább élne és virulna a ludogdicső nemzetsége. Evégből követséggel bízott meg néhány fényes nagyurat, akiknek semmi különös dolguk nem volt, de szükségük volt zsíros hivatalra, s elküldte őket a szomszéd királyhoz lánykérőbe, azzal, hogy a király szép leányát kérjék feleségül fia számára és egyúttal megüzente neki, hogy forró óhajtása a legmelegebb egyetértésben élni felséges barátjával. A régi királyok rendesen így bántak fiaikkal, ha ezek a házasság dolgában történetesen nem szakasztott úgy gondolkoztak, mint az apjuk. Miután Bladud királyfi már több mint hat hónapja sínlődött a magas toronyban, s testi szemei előtt nem volt egyéb kilátás, mint egy nagy kőfal, lelki szemei előtt nem állt egyéb, mint az örökös fogság, érthető, hogy szökésen kezdte törni a fejét, s több hónapi készülődés után sikerült is tervét végrehajtania. Aztali kését száncándékkal börtönőrének szívébe hagyta, nehogy a szegény ember, akinek családja is volt, Bűnösnek talált a az ő szökésében, és a haragos király emiatt büntetéssel sújtsa. A király örjöngött, amikor megtudta, hogy a fia megszökött. Bánatában azt sem tudta, hogy kint töltse ki a haragját, míg végül szerencsére eszébe jutott a főkamarása, aki a királyfit hazahozta. Rögtön megvonta hát a főkamarás nyugdíját, s egyszer s mind a fejét is. Ez alatt az ifjú királyfi áruhába öltözve bújdosott apja birodalmában, s minden megpróbáltatásában lelketöntött beléje, és megvigasztalta az aténi lány édes emléke, aki ártatlanul oka volt keserves kálváriájának. Egy szép napon meg akart pihenni egy faluban. Látta, hogy a falunépe vígan járja a táncot a zöld gyepen, és a sürgő forgó emberek arcán öröm ül. Megkérdezte hát az egyik falubelitől, aki a közelében állt, hogy miért van ez a nagy vigasság. Ó, idegen, így hangzott a felelet, hát nem ismered kegyelmes királyunk legújabb kiáltványát. ványát? Kiáltványát Nem én. Miféle ki az? kérdezte a királyfi, mert ő mindig csak mellékutakon, járatlan ösvényeken barangolt, és mit sem tudott arról, ami az országutak mentén történt. Már amilyen országutak akkor voltak. Hát, csak annyi, felelte a paraszt, hogy az az idegen országbeli kisasszony, akit a mi királyfink feleségül akart venni, hozzáment egy hazája beli nemes úrhoz, s a király ezt most minden mindenfelé, és nagy országos ünnepet rendelt, mert most már csak világos, hogy bladud királyfi hazajön, s elveszi azt a király kisasszonyt, akit az apja neki szánt, s akiről azt mondják, hogy olyan szép, mint a felkelő nap. Isten ágya, Uram! Isten óvja a királyt! A királyfi többre nem is volt kíváncsi. Fotott, menekült onnét, bevette magát egy közeli erdő legsűrűbb vadonába. Ment, barangolt tovább, mindig tovább, éjjel és nappal, a tüzelő naphevében és a hűvös, fénynél, tikkasztó déli forróságban és esős, hideg éjszakákon át. Derengő reggeli szürkületben és pirosló ég alatt. Sem az útra, sem az időre nem ügyelt, és így, noha Aténba iparkodott, annyira letévett az útról, hogy egy szép nap bátban találta magát. Bátnak a helyén akkoriban még nem állt város. Nyoma sem volt ott emberi lakásnak, emberi településnek de a vidék már akkor is éppen olyan szép volt, mint manapság. Ugyanazok a szélesen váltakozó halmok és völgyek, ugyanaz a kedves patak, amely kígyózva bujkál a partok között. Ugyanazok az égre meredő hegyek, amelyek hasonlatosan az életbajaihoz messziről nézve és a reggel ragyogó ködében félig homályba burkolva elvesztik érdekességüket és komorságukat, s egészen szelídnek és barátságosnak látszanak. A vidék szépsége annyira hatott a királyfira, hogy lerogyott a zöld gyepre, és fájós dagatlábát könnyeiben kezdte fürözteni. Ó, mondta a boldogtalan bladud, összekulcsolva kezét, és bánatosan emelve ég felé szemét, Bárha bolyongásom itt véget érne, bárha ezek az édes könnyek, melyekkel most füstbe ment reményeimet s megvetett szerelmemet siratom, örök időkig itt folydogálnának békességben. Kívánsága teljesült. Akkoriban még pogányistenek uralkodtak, akik néha-néha olyan hirtelen szaván fogták az embert, hogy ez némely esetben igazán kellemetlen volt. A királyfilába alatt megnyílt a föld, s ő lesüllyedt a mélységbe, amely nyomban ismét örökre összezárult a feje fölött. Csak ott maradt egy rés, ahol a föld alól felbuzogtak forró könnyei, amelyek azóta is szakadatlanul ömlenek. Érdekes dolog, hogy attól fogva mind a mai napig öreg hölgyek és urak, Akiknek nem sikerült élettársra szert tenniük, továbbá ifjú, hölgyek és urak, akik alig várják, hogy élettársat szerezhessenek. Minden esztendőben nagy számban jelennek meg bátban, a forrás vizét inni, amelyből erőt és vigasztalást merítenek. Ez bizonyítja legjobban, hogy milyen nagy hatása van Bládút királyfi könnyeinek és hogy milyen igaz ez a történet.